A tizedik fejezet. És mondta az úr Mózesnek, Menj be a fáraóhoz. Én ugyanis megkeményítettem az ő szívét és a szolgájét, hogy ezeket a jeleimet megtegyem közöttük. És beszéld el gyermekeid és unokáid fülébe, hányszor vertem meg az egyiptomiakat, és milyen jeleket vittem végbe közöttük. És megtudjátok majd, hogy én vagyok az Úr. Bemente hát Mózes és Áron a fáraóhoz, és mondták neki, ezeket mondja a héberek, ura istene, meddig nem akarsz engedelmeskedni nekem? Bocsásd el a népemet, hogy áltozzon nekem. Ha pedig ellenállsz, és nem akarod elbocsátani, íme, én holnap, Sáskát hozok a határaidra, ami elbocsátja a földszínét úgy, hogy semmit sem lehet látni belőle, és megeszi mindazt, ami a jégeső után még megmaradt. Lerág majd ugyanis minden fát, amik a mezőn hajtanak, és betöltik házaidat, és szolgáid, és minden egyiptomi házát úgy, hogy ilyet nem láttak atyáid és az ősök, amióta csak a földön élnek, mind a mai napig. És megfordult, és kijött a fáraótól. Mondták pedig a fáraó szolgái neki, Meddig tűrjük ezt a botrányt? Bocsásd el az embereket, hogy áldozzanak uruknak istenüknek. Nem látod, hogy egyiptom elpusztul? és visszahívták Mózes-t és Áront a fáraóhoz, aki mondta nekik, menjetek, és áldozzatok uratoknak, isteneteknek. Kik azok, akik el akarnak menni? Mózes szólt, a kicsinyeinkkel és öregjeinkkel megyünk, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal. Ez ugyanis az Úr ünnepe számunkra. És válaszolta nekik, úgy legyen veletek az Úr, ahogyan én elbocsátalak titeket és kicsinyeiteket. Kikételkedik abban, hogy gonoszul gondolkodtok. Nem így lesz, hanem csak ti, férfiak menjetek, és áldozzatok az Úrnak, hiszen magatok is ezt kértétek. És azonnal kidobták őket a fáraó színe elől. Mondta pedig az Úr Mózesnek, Nyújtsd ki kezedet Egyiptom földje fölé, Hogy jöjjön a sáska, Lepje el, és emészen meg minden növényt, Amit a jégeső meghagyott. És kinyújtotta Mózes a botot Egyiptom fölé, És az úr forró szelet hozott Azon az egész napon és éjszakán. És amikor reggel lett, A perzselő szél fölemelte a sáskákat, És repültek Egyiptom egész földje fölött, és leültek az egyiptomiak minden határán, olyan megszámlálhatatlan mennyiségben, amennyi azelőtt soha nem volt, és ezután sem lesz. És elborították a föld felszínét, és elsötétedett a föld. Elemésztették tehát a föld minden fűvét, és minden gyümölcsöt a fákon, amit a jégeső meghagyott, és egyáltalán semmi zöld nem maradt a fákon és a mezőkön egész Egyiptomban. Emiatt a fáraó sietve hívta Mózest és Áront, és mondta nekik, védkeztem az Úr a ti istenetek ellen és ellenetek. De csak most ez alkalommal bocsássátok meg a bűnömet, és kérjétek uratokat, isteneteket, hogy legalább ezt a halált vegye el tőlem. És kijött Mózes a fáraó színe elől, és könyörgött az úrhoz, aki erős nyugati szelet támasztott, mely elragadta a sáskákat, és a vörös tengerbe vitte őket. Nem maradt egyetlen egy sem Egyiptom határában. És megkeményítette az úr a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiaid. Mondta pedig az úr Mózesnek, nyújtsd ki kezedet az ég felé, és sötétség támad Egyiptom földjén olyan sűrű, hogy meg lehet tapogatni. És kinyújtotta Mózes a kezét az ég felé, és félelmes sötétség támad Egyiptom egész földjén Három napig. Senki nem látta a testvérét, sem a helyéről nem mozdult, ahol volt. Ahol azonban Izrael fiai laktak, világosság volt. És hívta a fáraó Mózest és Áront, és mondta nekik, Menjetek, áldozzatok az úrnak, csak juhaitok és marháitok maradjanak, A kicsinyeitek veletek mehetnek. Mózes szólt, még ha étel és égő áldozatokat adnál is, hogy fölajánljuk Urunknak, Istenünknek, a nyájainknak akkor is velünk kellene jönniük. Egy köröm sem maradhat belőlük itt, mert belőlük veszük majd, amíg szükségesek, ami Urunk, Istenünk tiszteletéhez. Főként mert nem tudjuk, mit kell majd föláldoznunk, amíg oda nem érünk a helyhez. Az úr azonban megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. És mondta neki a fáraó, távozz tőlem, és vigyázz, nehogy még egyszer meglásd az arcomat. Amely napon megjelensz előttem, meg fogsz halni. Mózes válaszolta, úgy legyen, ahogy mondtad, többé nem fogom látni az arcodat.